«Це Борген дозволяє собі називати мене на ти?» «Мене, Георгія Аветисовича Далія?» «Наголос на першому складі. Я з тобою що, Козепас? Ти мене будеш вчити, кому є діло до наших справ, а кому немає?» «Вибач, Жоро, вибачте, Георгію Аветисовичу!» Заїкнувся від хвилювання і від страху, який брилою льоду лежав у трусах і вже почав танути, стікаючи холодною водою то униз, то кудись угору, поза плечі Віктор». Я не те мав на увазі. Ти краще мовчи, поки тебе не питають. Ти старших слухай. Коротше, цього разу, пата... пацан, ти попав. Цього разу в тебе не вийшло. Я вже не знаю, що ви тут чудили без нас. Та настав час вчити, як воно має бути. Пункт перший. Вже трохи жорсткіше промовляв Жора. Вигідно розсівшись за масивним добовим столом. На такому ж дубовому, міцному, на замовлення зробленому стільці. В їдальні, де проводились масові заходи. Імени не хрестини. Не... Стілець навіть не скрипнув. Пункт перший нашого джентльменського кодексу. Жінок не б'ють. Пункт другий, якщо тобі засранець, дуже хочеться вдарити жінку, читай пункт перший. Віктор зрозумів. Зараз його будуть бити. Обличчя двох мордоворотів, що стояли у нього за спиною, нічого доброго не обіцяли. Вони тому й стояли ззаду, щоб не дивитися йому в очі. Коли не дивишся, буде легше. І він сам так завжди робив. Але навіщо тут Жанна? Щоб дивилась? Це йому завальку. Точно, завальку. Ти зрозумів недолюдку? Жінок не б'ють. Особливо Мою. – Кого? – рванувся, забувши, чи я перевага Віктор. – Твою? Та я тобі б покажу чию. Ті, що стояли ззаду, пантрували кожного руху, тому замість щепитись на хабі у горлянку, у Віктора чомусь вийшло зовсім протилежне. – Па-де-де! Він тупо упав на коліна із заланманими за спину руками. – Пустіть, пустіть, шестьори! – продовжував волат у такій малошанованій позі. Ви мене й не знаєте, я вам… Ой, як цікаво, посміхнув Зіжора, не встаючи за столу. Ми його не знаємо. А хто ти? Може, агент 007? Чи Шахін Шахірано? Чи Персицький цар? Чи Раджа Індії? Він мене майже налякав. Я весь стримчу і зараз заплачу. Досить, хлопці, ми витрачаємо час, а пора розпочинати урок. Послухай, мужик, як там тебе? Вітя, твою жінку ніхто ніколи не бив. «Та нехай би хто-небудь спробував!» – ще бадярився Віктор, потроху починаючи розуміти, що зараз відбуватиметься. «От ми й спробуємо. От тільки проблема. Ніхто в нас по таким ділам не виступає. Зюзя не може. В нього удар на мужика поставлений. Він її одним ударом на смерть зашибе. Зашибеш, Зюзя? Ну, от бачиш. Проблеми ти нам створив, Вітя. Ми через тебе мусимо принципами поступатись. Порушувати наш кодекс». А ви не поступайтесь, не порушуйте, не зачіпайте її, вона ні в чому не видна. Бийте краще мене. Ні, не треба. Я, я більше не буду. Прикусив язика, знав, що бохнув дурницю, як дитина в садочку. Та пізно. Жора вже вхопився за це необачне слово. Ну так, звичайно, він більше не буде. Він у нас хороший хлопчик, вітя. Він тепер біся тебе на гощика не в штанята. І не буде смикати за киски дівчину Валюшу. Ні, так не піде. Ти живеш в реальному світі, мужик, і за реальні справи мусиш реально відповідати? Значить так, Борий, легенько, навіть не у півсили, а в одну десяту сили розмалюєш ці дамі личко. Один сенець під праве око, верхнього буру зб'єш. До крові уточнив басом бурий десь поза спини Віктора. І Жанна істерично закричала і засмикалась у ніжних обіймах якогось у джинсовому із невідомим іменем. «Не треба, просто вас, не треба, я ні в чому не винна». Я боюсь, за що? Через цього гада мене я й так натерпілась. Він тягається із цією повією, із шлюндрою із. Ну, мадам, а тепер ви вже заслужили. Це була ваша помилка. Не може порядна жінка так називати іншу, лише на тій підставі, що її чоловік часом із нею спить. Що за звичаї в місті, що за поняття? Буре, давай тільки швиденько й легенько. Замовлення було виконане за кілька секунд. Жанна не встигла навіть крикнути. «О, тепер личко саме таке, як треба!»